Velkommen til ugens sidste udgave af Jørgen Vester I dag skal vi forbi godt nyt til energikæmpen Ørsted. Kryptovalutaen Bitcoin, der går over stok og sten. En gavet investor, der er stuffet over Jyske Bank. Og så slutter vi af med et kig på en handelsdag, der ser ud til at være farvet i grønt. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. I alt modvinden for energikæmpen Ørsted er der endelig godt nyt. Selskabets projekt med navnet Sunrise Wind har nemlig fået tildelt retten til at forhandle en ny aftale på plads med delstaten New York. Det fremgår af en meddelelse fra Ørsted torsdag aften. Det store havvindprojekt var et af dem, Ørsted nedskrev for milliarder af kroner i sommeren 2023, der for alvor resulterede i, at Ørstedaktien kravlede i den forkerte retning. Ørsted havde i forvejen en kontrakt om havvindprojektet fra 2019, men stigende priser som følge af inflationen og højere renter gjorde projektet dyre end til antaget. Og delstaten New York afviste, at Ørsted måtte øge sine priser. Det går over og sten i den mest udbredte kryptovaluta Bitcoin. Alene den seneste uge er bitcoin stedet med 22 procent, og dermed er den største kryptovaluta kun et par skridt fra at nå sin rekord, som blev sat for mere end to år siden. Bitcoin har haft fart over feltet, siden de amerikanske børsmyndigheder i årets spæde start godkendte en lang række bitcoin-ETF'er. Det er børsnoterede fonde, som gør, at investorer lettere kan købe kryptovaluta uden at skulle have en såkaldt digital wallet. Jyske Bank præsenterede et historisk resultat, men alligevel er den gavede investor Jens Løstrup skuffet. For Jyske Bank har valgt at lade sit aktietilbagekøbsprogram vente. Hvornår det kommer, vides et, og banken skriver, at det er afhængigt af Jyske Banks kapitalposition. Jens Løstrup har fulgt bankaktierne i mange år, og den erfarne investor er også selv storaktionær i Jyske Bank. Men han er uforstående over for bankens beslutning. Han forstår godt resonemanget for at polstre yderligere, men han synes alligevel, at det går for langsomt. Jyske Bank købte den ejede Handelsbanken tilbage i 2022, og det tog godt på bankens finanser. Jens Løstrup peger dog på, at bankens økonomi er et sted, hvor det ikke giver mening at vente længere. Man er grundlæggende meget forsigtig, og det skal man også være. Men kapitalforholdene er ved at være der, hvor man godt kunne begynde på et aktiedebattyp tilbagekøb efter min vurdering, siger han. På aktiemarkedet fortsætter rekordernes tid. Torsdag satte S&P 500 og Nasdaq-indekset endnu engang rekord. Dermed lukkede de to store amerikanske indeks også februar a plus, hvilket er fjerde måned i streg med de to indeks i grønt. Denne kursfest kommer på baggrunden af friske pce inflationstal for januar måned, der blev offentliggjort torsdag eftermiddag dansk tid. Før offentliggjørelsen, før offentliggørelsen sagde Søren Christensen, der er cheføkonom i Sydbank, at inflationstallene fra USA er nogle af de vigtigste nøgletal, især i øjeblikket, hvor der ventes et grønt lys til at justere ned for pengepolitikken. Inflationstallet landede som forventet af økonomerne med et fald fra tallet i december. Den gode stemning ser ud til at sprede sig til den første handelsdag i marts i dag. Ifølge Futures åbner markedet herhjemme i Europa i plus om nogle timer, mens det amerikanske marked også står til at åbne i grønt til eftermiddag. I Asien er handlen allerede i gang, og her har det japanske Nikai-indeks endnu en gang ramt dens højeste niveau nogensinde. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste nyheder. Ellers kan du følge nyhederne i løbet af dagen på jordenvester.dk.